З університету вигнали, з роботи вижили, і куди не підкнешся, не візьмуть. Погомоніли, кави попили, та й в Сава на свій автобус. Як мороз, то він десь зі спини починав мерзнути, а це відчув, що всього його колотить. Хоча вулиці лицеї думки ніби спокійні. Це ж треба до жінки з такими вістками новинами їхати. На автобусній зупинці хлопець із спідолою стояв. Левітан оголошував про те, що космонавти перейшли з одного космічного корабля в інший і продовжують політ. Люди навкіл зійшлися. Дехто міркує, чи це краще за те, що американці місяць облетіли чи ні. Коли той автобус буде? Ні по якому графіку не дізнаюся. Піду хоч чекушку згоря розчавлю. Ну, не таке-то воно й горе. Якусь чорну роботу можна знайти. Ха, закортіло, бач, до інтелігенції. Але як душа скиглить, то чому і не випити? Заспокоював себе Сава. Як раз чекушки були, то й зайшов туди, де добрі люди каву п'ють. Взяв булочку, вилив чекушку в склянку, випив зараз і став зажовувати булкою. Ну, ще не старець, думав. Булкою закушую, а навпроти робітник невисокого зросту в куфайці, мабуть, десь гайки крутить. Кефір п'є і батоном зажовує. Ніби п'яний, чи то очі в нього були такі сумні. Саві співчутливо киває. Немов знає, що Сава не просто так п'є. Не говорив робітник нічого вголос, тільки на мигах показав. Сава для годиці кивнув. Хоч нічого не втямив. Думав, що той німий. Аж він і голосом обізвався. «Не п'ю!» – каже. І рукою показує, що в нього лише половина шлунку. Сава йому співчутливо кивнув. «Парширі твої справи!» – подумав. «Коли в тебе всього півшлунка!» Але все одно не вірилось, що робітник тверезий. Пішов знову на автобусну зупинку. Люди з села ще стояли. Аж Володька підходить, далекий родич по матері, шофер. А в цьому селі всі мужчини-водії. А жінки на роботу в радгосп ходять. Та на базар у Київ. То з ранньою цибулею, то з редькою, то з полуницею, то з помідорами, а потім з картоплею. Тоді дехто їздить удальше від Києва області купувати свині. Колють і на базар. Приміська зона. Хто крутиться, з голоду не вмре. Володька смикає за рукав. Он за рогом, наш хлопець з машиною. То ти так потихеньку підходь, бо йому ще треба біля автовокзалу своїх хлопців забрати. Хороша машина у вас. З двома ведучими мостами. В руках сільських хлопців звір. Сава вже раз такою їхав. Тоді саме грязь морозом прихопило. Така храпа зробилася, що аж шофер п'януватий. Ах, тоді він тій машині і додав. Сало в салоні майже на голову ставав. Здавалося, що в тієї чортової машини і з боків колеса, і зверху, бо геть перекидається, а машина йде. Вперлася, що він задній хід не бере. Він другу ось втикає, реве. Аж дзещий! Апре! Такими машинами різні контори користуються. У салоні була лише коротка лавочка біля перегородки, цератою обтягнута. Там уже якась дівчина сиділа, не впізнав одразу у темряві. А потім ще зайшов військовий, старший лейтенант. Побачив Сава віручки на погонах, як той у дверці залазив. Сава його вже раніше бачив, мабуть, місцевий. Бо хлопці йому того разу, як своєму, допомагали у автобус всунутися. На своїх майже не стояв. А цей раз ніби ще стояв, хоча теж був п'яний. Лейтенант до Сави звертається. «Закурім?» «Закурили». «Ви государственный чоловік Знову до Сави повернувся всім корпусом. Язик заплітається. «Мабуть...» сказав Сава непевно. «Ви яку освіту маєте?»